It's in pack Não perca e venha participar da nova feira de frutas e verduras, dia primeiro de dezembro, quinta-feira, das 6 às 13 horas, em frente à escola Cararu, na rua Francisco Domingos, ao lado da igreja. E aí, vai ficar de fora dessa? Na feira de frutas e verduras, você encontra tudo da melhor qualidade e menor preço. E o bom que na hora de pagar, aceitamos fix, cartão de crédito e débito. Venha participar da nossa feira. Será um prazer a dizer atender diz para body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 Um prazer te atender. Te atender.